37. Itt van nálam a Hamszteti póstád. Andrew hívott telefonon. Küldjem el neked Edward lakására. Andrew beszélni szeretnék veled a jövőről. Ide jönnél. Ma délután négy felé ott leszek nálad. Oké. Köszönöm. Nagy barna csomagot hozott, tele levelekkel. Mind nekem szól. Nem. Van benne egy kettő Ingridnek. Néhány sully Tovább küldenéd ezeket hátliba? Lehet, hogy van köztük néhány, hogy is mondjam, őrült levele. Meg tudod állapítani? Nézzük meg gondosan a borítékokat. Kiemeltünk néhány furcsának látszó levelet, de semmi igazán gyanús nem akadt. Normális pósta, takarító szolgálatok ajánlkozása, reklámok, mi egymás. A többivel nincs gond, úgy látom küld utánuk hartly Nem találkozol Ingriddel a következő néhány nap során? Rám nézett, azután elfordította a tekintetét. Ingrid és én nem találkozunk többi, Andrew. Szeretném, ha fölvennéd a kapcsolatot Paul Pantennel, és megegyeznétek. Mindketten gazdagok vagyunk. Kapja meg Ingrid mindazt, ami a régi életében megillette. Legyen az övé a házunk, a festmények, minden. Ha akarod, Köthetünk egy pénzügyi megállapodást. Sallinak természetesen ott van a letéti vagyona. És Martiné is? Most már. Elnézést, de ez egy pénzügyi megbeszélés. Semmi baj. Igazad van. Igen, Martiné is az övé most már. Automatikusan az ő nevére kerül, ha Martin család nélkül hal meg. Andrew, szükségem van néhány napra, hogy a magam jövőjéről is elgondolkodjam. Beszélhetnénk pénteken? Semmi akadálya. Ránézett a levelekre. Mindketten láttuk, hogy van köztük egy franciaországi keltezésű. Megyek, pénteken beszélünk. Elindítok mindent addig. Mélységese hálás vagyok neked, Andrew? Semmi ellenérv, semmi jó tanács. Sokkal jobban ismerlek annál sem, hogy tanácsot akarjak adni neked. Vagy talán sokkal kevésbé ismerlek. Viszlát pénteken. Elment. Kibontottam a franciaországi levelet peter jött. Van nálam egy levél az ön részére Annától. Ragaszkodott hozzá, hogy személyesen adjam át önnek. Felhívna? Megbeszélnénk hogyan és mikor adhatnám át. Semmi más nem állt benne. Azonnal fölhívtam. Hol van Anna? Nem tudom. Ezt nem hiszem el. Sóhajtott. Kérem, vegye tudomásul, hogy mit hiszel és mit nem, a számomra teljesen közömbös. Elnézést. Mikor ment el Anna? Martin temetésének napján. Honnan tudta a temetés időpontját? Nem volt titok, benne volt az angol lapokban. Hová ment? Péter hallgatott. Nem azt kérdem magától, hol van most, csak azt, hová ment azon a napon. A bátyja sírját kereste föl, kedves barátom. Egy pillanatra elvakított a megrázkódtatás fehér fénye. Egyedül? Teljesen egyedül. Elmondom még egyszer. Utoljára Martin temetésének napján láttam Annát. Taxival ment el tőlem. Elbúcsúzott, azt hiszem ezúttal komolyan. Mi volt rajta? Tessék, Ön fehér ruha. Azt mondta, rózsákat vásárol a bátya sírjára. Ezzel elment. Gondolom vörös rózsákat. Akár egy álomban. Nem tudom milyen színűeket. Ez egy reménytelen beszélgetés. Nos, utolsó tettemként, annáért, vigyem el magának a leveleket, vagy érte jön. Értemegyek. Akkor a lakásomra jöjön legyen szíves. Fölírtam a címet. Holnap hatkor. Holnap hatkor.